У Лисівському монастирі. Примітка. Зараз від монастиря залишилася лише назва урочища «Лисівка». Розташований на узвищі на крутому березі річки, монастир юляв собою добре укріплену фортецю з дерев'яними стінами, вузькими вікнами, бійницями та печерами, прокопаними у твердому лісовому підґрунті, що виводили вниз до води та в ліс. Добриню провели до ігумена Якова. Це був ще не старий, дебели чолов'як з густою чорною гривою на голові і такою ж чорною, подекуди покрапленою сивинками бородою. Він знав добриню з давніх літ тому і привітав, як давнього знайомого. Заходь сий на заходь. Келія Ігумена нічим не відрізнялася від келій інших ченців, невелика, напівтемна, бо вузьке віконце пропускало мало світла. В одному кутку просте дерев'яне ліжко, в другому стіл та два стільці на стінах потемнілі від часу ікони. На столі книги біля дверей липове цеберце з водою та ковшик. гумен показав на стілець. Сідай, кажи, чого прийшов. Добриню витягнув за пазухи листа боярина Дмитра до і ігуменів, священників та тіунів з проханням вислухати його і зробити все, що він скаже, бо то наказ самого князя Данила. Мовчки простягнув. Ігумен прочитав і, не приховуючи подове, запитав, «Що ж ти маєш мені сказати, отрочи?» Добрийн розповів про зміну князів на великокнязівському київському столі та про чутки, що доходили з поля про готування Батия до великої війни. Ігумен перехрестився, «Спаси і помилуй нас, Господи! Кара небесна гряде на наші голови, коли ж її чекати?» «Хто ти і знає?» – розвів руками Добриня. Але коли вже Батий підняв чорне знамено війни, то не для того, щоб лише погрозити комусь. Це знак, що буде великий похід. А коли? Може, через місяць, а може і завтра. Кажуть, Батий не чіпає чинців, черниць і священників. Це не так, отче. Я був монгальським полонеником коли мене Батия вірвалися в Переяслав. І на власні очі бачив, як горіли церкви, собори і монастирі, як чінців убивали, а молодих черниць безчестили, як добовим соїлом розтрощили голову преподобному єпископові Симеону, а решту Кліру потопили в трубежі. Справді буває таке, що окремим священникам Батий залишає життя, але тільки таким, хто разом з городянами не чинить супротиву і молиться за здоров'я хана та проголошує йому осанну. Примітка. Осанна? Церковне. Порятунок. Захист. Ми за поганих молитися не будемо. Тоді повинні оборонятися. Закличте до себе чоловіків з калинового кута, готуйте зброю, припаси і стійте на смерть. А жінки, діти, хай йдуть в ліс когось, звичайно, знайдуть, схоплять, уб'ють, зберуть у полон, але хтось, можливо, і залишиться. Про страшні діла розповідаєш ти, отраче. Про страшні, та іншого виходу немає. Ворог сильний, лютий і безжальний. Його ані впросити, ані вмолити. Залишається одно – битися до загину. Будемо битися, сину, – сказав тихо ігумен і поклав перед собою на коліна – Важкі кулаки, ніби хотів цим переконати молодого співбесідника, що наміри його тверді. І ще одне очі. Поярин Дмитром просив оповістити люд по селах про небезпеку, хай кожен шукає собі захисту. Хай ідуть у Київ, у Василів, у Звенигород, Чорногород, Ясногород, Білгород. Хай там разом з городянами обороняються, і дай знати очі воєводам, у Василеві та Ясногороді, а в Звенигород та Чорногород я заїду сьогодні сам. Благослови, отче, в дорогу. Може, потрапив сказав ігумен, осінняючи його хрестом. Ні от я ситий снідав дома, а дорога далека, мушу їхати. Келійник вивів його у двір, відчинив ворота. Добриня спритне скочив у сідло і повернув праворуч до лісу, набиту дорогу що пролягла понад Ірпенем від Білгорода до Звенигорода та Чорногора, а там далі через Зміїві Вали до Юр'єва та до Галича. Майже два тижні їхав Добриня від міста до міста, від городища до городища, від селища до селища, спочатку понад Ірпенем на захід, а потім понад Росся на схід, сповіщаючи воєвод, тіонів, духовенство, чорний люд та чорних клубоків про небезпеку. Нарешті на початку вересня прибув до княжої гори – старовинного городища, розташованого на високому шпилі якраз там, де роздь впадає у Дніпро. Воно було добре укріплене самою природою. З трьох боків його оточували стрімкі урвища та яри, порослі непролазними хащами. З четвертого від поля вузький перешияк материка був перекопаний глибоким ровом. Високий вал та міцний дубовий частоків на ньому Доповнювали ці природні оборонні укріплення і робили городище майже неприступним. Стояв у розполі сонячний передосінній ранок, коли Добриня під'їхав до Княжої Гори. Тут видно, як і всюди не ждали біди. Ворота розчинені настіж. на луках понад розсю косарі косиви буйного отаву, одягнуті ще по літньому, і білі сорочки жінки й дівчата йшли за ними слідом, і граблями та дерев'яними вилами дворіжками розтрушували її тонким шаром, щоб швидше сохла. Добриня торкнув коня і рушив до воріт, але тут з низ виїхало кілька вершників. Усі були при зброї – мечі, луки, списи, у тулах повна стріл. Попереду на гнідому Огереві басував немолодий уже, але ще міцний широкоплечий чолов'яга. Його чорна кострубата борода закривала пів грудей, над нею червонів – Спечений на сонці керпатий ніс, а з-під крутого лоба зорило одне єдине око. Другий чоловік десь загубив. Помітивши незнайомця, він зупинився, по буйволячому нагнув голову.